زاله محترم اوریدونکو د مولانا عبد الوکیل صاحب بیان چې په پایان محله سي رائے جمعات کي د زنانو او د خلک قرآن په سلسله کې په 46207 کې شوره د دې موجوده مسلې تو هي او تکالیف د انبييا د دې د ميلادو په 87 اشاره تو د سنت 61 اې سيډيز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې میچ پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 031 الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعنه و به و علیه وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وحده أحدا وحده متفردا وحده أحدا وحده منفردا أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر لا لا ولد له ولا والد له ولا ولد له لا ند له ولا زد له ولا ممد له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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوزيت في الله ما لم يؤزى أحدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور والجهالة ظلمة العلم نور والجهالة ظلمة لا يستوي الظلمات والأنوار زمان نهایت عزت مشرانو کشرانو د اسلام خوګو میندو خیند او ټولو اورې دونکو حضراتو د ټولو نو اول د الہ العالمین په دربار کې دا سوال لې درخواست دی 제 زمانیت زما ارادہ زما قص آغا خالص او خالص د خپل رضا او ګرځي او پدی د غرمه ټیم کی زمون داناسه پدی جماعت کی الله رب العزت زما د پارا استاس د پارا د ټول عالم اسلام د پارا زریده نجات او ګرځي الله تم مشکل نه دا ګران نه دا زمارونو وخت تیریږي زمانہ بدليږي شپه سبا کیږي د انسان حالات هم بدليږي کله خزان وی کله بهار وی کله یاردا کله رنا وی عجیب نظام دی د الله عجبا قدرتنا عجبا عجبا حالات احساس وعلا خلق احساس وعلا انسانان آغوی حیران دی انگوش بدندان دی الہ العالمین استا عجبا قدرتنا عجبا مظہر امام راضی رحمه اللہ دا مفسرین و لوی سردار دمناطق او دیر لوی مشر چداغه او تفسیر بانی زما پشان کمزور انبلا پویدم نشی آغا دا خپل تفسیر په مقدمه کې دا خبره ذکر کړي دا چیکرا د زنکدن کدن وخران از دې کې دوه کړي او شاگردانو ته خپل او بچو ته وصیت زما بچو ته سو بس وې زم ما په خبر دا الفاظ هغه خوا کې الله رب العزت نو دعا کوي دعا ما د پاره وغواړي او دا وایي چې یا جا جاءکل فقير فرحم هو ای غنی ذاتا استاخاتا یا محتاج او فقير بندره الله په دبانجه رحم وکي وای هتا د ده سال صرف کړم صد پاس او یا کالم ما تیر کړل او معلومم کې هیڅ معلوم نشوډ ما ته پته ولګېدل چې زه په هیڅ نه پويګم بیا دفتر تمام گشت او به پایان رسید عمر من همچنان در اولی وصفه تو مان الله عمر تمام شو دفتره کتابونه ختم شوه خو الله مونږ استاد اولنی وصفنا دا اورېنی صفاتنا مخکلا نړو یو کتاب ده سفینۃ الفرج فیما حبا و دب و درج پاږې کې د علم د فضیلت په اړه یو خبره د لیکلرا جدا علم فضیلت ک نور هیڅ نه دی علم په دې باندې به تر ښه شي چې پاږې انسان خپل ځان او پیډنی انسان په دې پوئشي چې هغه ز محتاج یم زپ سبا نه نه پويګم زکه کمزور بندي ما کمزور شخصیتیم يم سچي کوي اغه الله کوي سچي چلېږي اغه الله چلېږي ځان انسان او پيژني د علم په وجبانه د علم په ذريبه باندې زمارونو خبره ميدا کولا چې د الله ربو عزت د کتاب مطالعه د الله د قدرتونو نظارا دا انسان تعجب کې غرضه انسان حیرانې د دین اسلام نامخ کې د قران دراتلو نامخ کې اوس په لار باندې روانودي ملګری اور اور انور شیر باندې راټوي چې په دې بار باندې په دې مصلب باندې څه خبره کول پکار دی چې په دی مصلب باندې انبیاء تا کم مصیبتونه رسیدلی دي دي کم کوم اذیتونه برداشت کړی دي دا غې تذکرہ پکارنه د خپل قاسر علم مطابق یو سو خبره کوما الله دې قبولي کی او الله رب العزت دې زریده نجات او ګرځای د اسلام دراتلون مخکي د قران دراتلون مخکي د انسان اقل موجودو د انسان تجربه موجود وا د انسان زیرکتیه موجود وا لیکن داغي سراسر د دا انسان حالات سو دا انسان حالات داو چدا انسان چدا انسان سترګي په مقصد نه ختوي دا انسان, دا انسان, دا انسان لاسونو دانچا دا انسان وا خو په حقیقت کې اغه درنده او حیوانو درنده در او حیوان زکو چيو انسان وی اغه خپل لختي جګر خپل بچي روان کی د خپل لاس هغه دپاره قبر او کم د تییاره او د خپل بدن ټوکړی پارې کې زنده درګور کې وړه بچ هغه په وړه جبانې وړ وړ چغې ووي او د انسان په ترس کې طررس نه تیېږي نو تاسو انسان وی که دا درنده هیوان وي دنده هیوان د چرهې نه بچې را ډونکو اغم ت نه د یو سپیناب چې راوت او ته دا غنبم ژوندې او روغ سي نخلاځي دی د انسانیت تقاضا دا وا جه سارو باندې رحم بچو باندې رحم هغه دور کې داسې حالاتو ژوندې سروې به د قبر پخوا خوا کې یو کنده به وکنه ستري شو پاغي کې به ژوندې سروې کوسکو هغه ته به واخه غیا کول اغه ولاته ټاکولي چې غي بيوالي دوی بوي چې پد باندې الله رحم کړي نزمنګ په ملي باندې هم الله رحم وکي پدغه حالت کې بعدا درنده نسا او ادا ملما براله ژوندې ساروي ته په پاسېدل چاळा پليټ به راغستل ساروي بلته ټاکولي هغه به غوخه ګټکول چې کمزې به د ملما خوخو اغه ریټولا اغه خړلا ساروي بدل شان دردي دو دور دا سه حد ترسه دله او چکلب نه زبازی کې دلا نه خबाजी به کېدلا لساروي به او دراو پاګی باندې به خپل مټ کتو نخبې ساروي غر زله اوغه به پغش باندې وښتو انسان به سفر باندې روانو مېره کې به یو بوتيلا یو دره بولا کابل له غټي ورکلې سفر نو اپس بلالی اول بدلاله هغه کندتا خړګیتا غټي به او کته دا کوم غټه به هغه شان تړلې وي زما کور والا صحیح سالم بچ دي کغهټه وکولښوي دبهه زما کور والا بدکاری کړي دا هغه قتلول هغه ختمول په دې طریقه سره په دې تور سره د خلکو زندگی تیرې دلا دغره تی دورو دا پریشانو دورو او د ظلمونو دورو پدغه تورو او تیارو کې الله رب العزت د سحر رنا صبح صادق کارو نور راوخته د سحر لسمې سپوږ مې ښکارا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحیح البخاري حدیث دی نبی عليه السلام فرمای د نبوت د دور نه مخکې شپږ میاشتې نبی عليه السلام خوبونه صحیح خوبونه لیدل نبی علیہ السلام چې خپل تذکرې کوي فرمایي د قوم حالات ته چې ما قاتل پریشانم نبی علیہ السلام فرمایي حب با الی الخلاءه امتیانو تخپل حال بیانې اے زما متیانو اے د بندگانو بندګانو اے زما تابدارانو ابتدايه حالات د دا اسلام داعو چکلا کله ما د قوم حالات تهکه تل د حیران پر الله زما د قوم به کېږي الله د دی تیرو نه به زما قومڅنګه بچ کېږي په دی سوچو فکر کې حب به خلله او مات ځانله نستا دا ډیر محبوبو کلې ب پریښو ګاون بې پریښذو او تدار به پرل نوبیې سلام بلاړی په غارې حیرا کې بهاس سوچ بے کولو فکر ب کولو الله زما د اومد بس کېږي سنګه چې اللهه بلید په پل کلامې پا کې تس کې ررکي وال ضا سجا ما دا کا ر کا معه والل آخره تو خیر اللهکه من الله و وال ل سجا ګوا ده وخت د ساخو ګوا ده غشفق لک تیار کی نجیر السلام باندې وحی را جبریلی امین رالی اول وحی را لا بیا دا نه پس وحی سو وخت بند شو بوخاری حدیث ده نبی علیہ السلام بلاړي دا سه را دی به وکړه چې هغه پکارو وی بده غر نزان را غرضوم الله زمانه خپشه انبیره السلام تبا واضو شو یا محمدو انك على الحق اے زمانہ محبوبہ ته په حق باندې خیال کوا داسه حرکت ونکي <سام> يا محمدو لز انك على الحق ته په حق باندې ته هدایت باندې بیا به با زمانہ شوم دا حالات الله رب عزوج فرمایو وہ وجدک قالا فہدا ووجدک ايلن فغنا زمانہ د خپل قوم په حالت باندې حیران پریشان وی ووجدک ضالنت مهيران اومندلي پریشان وی حیران وی چې زما د قوم بسکیږي زما د امت بسکیږي دغه پریشان هي کې نبی عليه السلام ناس دي جبريل امين پیغام 달 الاله العالمین راوړو نبی عليه الصلاه والسلام تو اقرا لولا دال لا محبوبا لولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما انا بقار ان زغلستون کنے ما نا خوانده ما ما حلستلی ندی معلی پاک گے کہ اونیو سخت زور را لاکو حتا بلغ من الجود تردی پر چ زماج زور نہ اگ تا تکلیف رسد یا ما تا ډیر زیات تکلیف ملاوشو پرې خودم بیا ماتوی اقرا د الله پیغمبر د الله محبوب الولا ما ت بیا و ما انا بقارئ زخول استن کے نیما بیا پدریم زبان زور را کو اخر کو اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق محبوبا ولا دارنم ضاغ ذات پنوم باند لولا خلق اچ هر ص پیدا کلی انسان دی یونتفنا د جمش وی وینا دا دان چ تیار کلا دا یوس کم زات غما ملغونی شی کی دمرہ تغییر تبدل راو سوچ انسان تیار کو آغاز ذات ساده قوم حالاتم خکول شی د حالات بدلو لشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ترالے خونه پره مات را یرید لے قدیجه کل کبره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے زمملونی زمملونی زمانہ شل تاو ک ما کمبل کے پٹ خشیتو علا نفسی زپا خپل زان بانے اوی ریدم پا ما زما خیال لے مرگ را روان دے خدیتو الكبراتو ایک اللہ چرم دا سی نراحی چرم دا سی نشی کے دے انکا لتصلو رحمہ و تقسبو المعدومہ دا اللہ محبوبات خو خلکتا دا غا غریبانانو سر امداد کے تدو خپل علانو سره رشتے پالے جران تعالی رسوا کینو الله عطا تو فضیلت او غرواله در کین ورقه ابن نوفل ته نبیلی سلام بوتو د تورات عالم او د خدیجه کلبرا رشتہ دار دی نبیلی سلام تو سلام بوته اغته وئی زما دی ساده او اراص حالات لدلی دی داته ورا ورقه ابن نوفل نبیلی سلام ته وئی تحصیل نبی نبیلی سلام او ته کیسه بیان کلا نوارہ ابن نوفل وی تل ذلک الناموس الذی ان زینزل موسا موسی داغه هغه فرشترا چې الله با موسی علی سلام ترې له ګلام بیا هرمان افسوس چې هغه وخت ځندې و ځوان و ای زیخرجوا کا چې کلب تویدا عطا دوی د لري نو او باسی مکینا بعد او باسی د دی اعلی کیناب او باسی نبی علیہ السلام پسرو کې او خראלه مخرجيه دي به ما زماده کور نه زماده کلی نه وباسي ورقه ابن نوفل او تويدا مساله ته چاکړا هغه خلقو پز نه ده پرخه هغه ته ها مخه تکلیفونه رسیدلې دي نبی علیہ الصلات والسلام باندې هغه دور به رالې نبی علیہ الصلات والسلام د مکینه وباسي پخپل خو نه نبی علیہ السلام نه سفر سفرته نه پرخه بلکه پپټه باندې د گرمي او د شپې په سفر باندې مدینه ته رسیدلې اراز میداکا او دا ابتدای حالات د اسلامو نبی عليه السلام د سمره سختو سره د سمره تکلیفونو سره نبی عليه السلام په سجد باندې پروت ده ابو جهل لعنه الله الهاج ابو جهل ته جنو ټیکدارو سمره حج نه کړو الهاج ابو جهل لعنه الله راله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دوخي ډک لره د ګندګین هغه ولا پملا باندې خېری نبی علیہ السلام د پاسې دو طاقت نو ی اوردې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ شو دوی یو طرف ته ناس دي خپل خبره گئی نبی علیہ السلام را له او تدره دو بیا معاشره قریش اتسمعون والله لقد جئتكم بزبهن عظیم اے د قریش اورل و اوري دا خبره از ماره په الله قسم وی لقد جئیتو کن بی زبین عزیم زاستاسو علا لولو دا پارا راغلیم زبه زبا کو کترکو ما انا نبی الملحما زلو کو لو نبی ما بعیستو بی ولم اوباس بی زیرا الله لو کولو دا پارا را لگلیم زا اللہ کروان دے دا پارا نیم را لگلیم چی دا خبرا نبی علیہ السلام اکلا پاغوی بانی زلزل را لیم سوک یو خوا روان شو سوک بل خوا روان شو ویر مدنی دور او مکه کې چا خبره نه منله نبی عليه صلوات والسلام مدینه ته لاړې قران یو لاس کې نو ترا په بل لاس کې دغه داوت چې کلا شروع شو نو نبی عليه صلوات والسلام مشن طرف تا خلک جوړ در جوړ دلا درډله دل دل را روان شو دیو جنا ای صالح ذکر کئ و اد المصطفى د حرم به مکه تلم یجبو وقد لنا منه جانب و خطابو فلمّا دعوا والسيف وسلطون بيديه فقد اسلموا واستسلموا وعجبوا لدیر اسلام ډیر په نرم دعوتو داووتونه چلول ډیر په اخلاق باندې کار د دین چلول لیکن چا نه منو چیکلا یو لاس کی قران او بل لاس کی ترر او اغسل اسلام نو فقد اسلموا واستسلموا وانابوا اسلام کې جوګ در جوګ داخل شو ډله په ډله براتل او اسلام کے داخل ذر شریع شو ادارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالاتو حالات د دین مخی انبیاء هر یو نبی با نے پخپل دور کے انتہا ذ ظلم شوی دا انتہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کمت جدی سانی وی لکی اب اسانیو ته لکی د عمر پله ها سر دیر طویل العمر پیغمبر 40 سوا کال زندگی 60 سن سوا کال یا 40 سن سوا کال pore علماء قول کل ری تاریخی تبری، اللاما قرطدی، البدایو اصطناع، البدایو ان نحاید ابن کثیر ذکر کلی ری. شپال سنین کال عمر دنوح علیہ السلامو. او آغا چه کلمسا لکی، قوم را ٹول شی، سوک سکی سوک سکی،, سوک سکی پا بد حالت کې ری کور تا واپس شی، چه کلا کور تا لال شی، پل مور پلا رو توی بچیا، تا اللہ پیدا کلی دا دیده پاری پتا با سختی تیری نوح علیہ السلام بیا راشی بیا ذا الله رب العزت توحید بیانای مساله بیانای په څو واقعې سم مصیبتونه نوح علیہ السلام باندې تیر شوې داران ای صالح علیہ السلام باندې د الله ر دین د مختلف قسمه مصیبتونه تیر شوې دي د نوح علیہ السلام حالات الله رب العزت ذکر کړي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من اله غيره نوح علیہ السلام ما خلق قوم تا لے غله اغم دام دا مساله کړي وا اے زما قومه تاسو صرف د الله بندگیو کوي مالککم من الای ان غیره اے زما قومه دا الله نه سی ابلا جتران نشته دا الله نه سی ابلا بندگی لایق نشته ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ایز ما قوم آزب تاسبانی عذاب دا غلوی ورزی نیره گا ما عذاب برایشی تبا بشي قال الملع من قومی انا لنراک فی ظلال مبین قوم کی مشران را پاسی دلی دی آغوین نوح علیہ السلام مقابل اکڑی دا قال الملع من قومی مشران دا قومی وي انا لنراک فی ظلال مبین نوحا تا مون گمراه کی وین او ته په هتا رانی دا مسله پریدا قال یا قوم لیسا بی ظلالا نوح علیہ السلام وی ا زما قومه په ما هیڅ گمراهین هیڅ رې ا زما قومه لیو نه نه ما پاگل نه ما تاسو خیر خواهم ولکننی رسول رب العالمین ذذا الله ذ طرفنا استاز ما مجبوري ما چپ کې دے چرم نشم و ان سه لكم اے جما قومه ابلغكم رسالات ربي که خپقېږي که خوشاليږي که ما دردوي که ما خوشاله وې او ابلغكم رسالات ربي ذذا الله ذ طرفنا ما موري ما زبد الله پیغام تاسو ته بیانوم و ان من الله ما تعلمون زما قوم از تاسو خیر خواه ما پویږه ما د الله د طرف نه پاسبان قوم اج تاسو په نو پویږي زما خبر اومني آخر کې الله رب نے ذکر کې فکذ ابوه نوح علیہ السلام دروغ جن کو فان جناهو والذین معه فی الفلکی واغرقنا الذین کذبوا بیاترا نوح علیہ السلام اخلاص کو داغ تا ویداران اخلاص کل بیا سوچو قوم به هلاك کدهغه ان هم کانو قوم امن قوم او چې د سرسترګي خو جوړوي لیکن د زلسترګي لاندې دي دینه توحید باندې نه پویل اسلام باندې نه پویل الله او ما تباکل دارین د دا صالح علی السلام قوم د صالح علی السلام معجزره غلدا و الی سموده اخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره اذن ما قومه د الله بندګو کوي د الله نه سوا بل اج تران نشته د بندګي لائق نشته عالم الغيب نشته پپټوبانه پویدون کې نشته مشکل کوشان نشته قد جاءتكم بینه من ربکم هاذیناقۃ الله في ارض الله مصالح بیان کلا قوم را پاسیدو قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسلا من, من ربه قوم را پاسیدو وید تو گورای دینن را له مونته مصالح گئی دروغ جنیک او صالح علی السلام پاسے بدر دیوے لی پاسیدل کما اوخ چر معجزہ پتوربان را لے گله داغې خپې کټ کله قداره ابن سالف لوه بدمارش دیوی زنانه سره د زنا د وجنا چاغې ته د مطالبه کړي وا زوستا خبر علم انم چې دا اوخت مونږه دین اخلاص کې بابا سيدو ظالم اوخه هغه حلال کړل اخپې ټکټلې د دې سره سره بدمشې دې هټ سره سيدلې وا وقالو یا صالحو تینا بما تا يدنا ولدی بدمشانو اے صالحہ راولا اغا زاوو چتت من يره راولا لكن عذاب کم ده ان کونتا من المرسلین کچره تو پیغمبري ترشتينه عذاب راولا فا اخذتهم رجف رجفته فازدوا في دار الجاسمين زلزل اجرخ شوروش جبريل سلام پچغه والا کورونو کې ਡوګره ما تکړي وي پړ ماخه پراتو کورونا پیر او ورزيدل روان شو فتو والل عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم ربي فاے جما ما تاسو رخل ر پیغامات رسولو مثلا میرا تکړوا ونصحت لكم يا جما قوما ما تاسو ډېر خير خوې لټولا لیکن زما قوم استاس و محبت نریش نیش تر خیر خواهانو سرا همیشه د پاره دی قوم خپل خیر خوانو نه پیژندلې دا خو تفصیلی حالات سوره اعراف ذکر کړي دی یو یو نبی واقیا ذکر کړي داغه قوم هه تباہی ذکر کړي زکریا علیہ السلام اغه په اونکه هر اکړه وونکې وونکې اغه د ننکه بیا اغات دو ټوکړي کړي په میزبانی یحییار علیہ الصلوۃ والسلام سره یو زانیته یو کنځره تا پتوخ پکې پیش کړلې چې کله یو ظالم بادشاہ د خپل لور سره نکاح کولا یحیی الله سلام اوې دا ناروادی دا حرام دی لور او پلار دوی زما ستاسو خبر علم انم چې تر دې انسان سر ماته پتوخ پکې پیش کړي یحیی الله سلام د لوی اختر پوره بانه د غورز د پاغه بانه یحیی الله سلام شهید کړي او دا سره یو کنځره تا پتوخ پکې پیش کړلې یحیی علیہ السلام د دین د پاره کوتر شوه دی زکریا علیہ السلام د دین د پاره دو ټوکڑے شوهو دارنګه موسی علیہ السلام سره قسمه قسم ظلمونه کښې د صدا وجه د دین اسلام د وجه نشو ابراهیم علیہ السلام ک اورته غرضول شوه دی د سره پاره غرضول شوه د دین اسلام د وجنا د توحید د بیانولو د وجنا حالانکه د ابراهیم علیہ السلام خپل پلار دومره لوی, لوی پیر او پیر ازر چې نمرود بچا و تر هغه پوره فیصله نشور او کولا ترسو پوره چې با ازر وت په سرباني تاج نو اخې او نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام ذکر زوانه ترسي نو مورخین ذکر کوي سلور سو پوري جنکي پیغلې د پکور کې اگر ادب لار هغه ته بخلې شي د دې کور خدمت او صفاي به کولا نوح علیہ السلام و چ... ابراهیم علیہ السلام چې کله الله مبووس کو اول مسلخ پر پل پلار ته کوي وز کو ر فی کتاب ابراهیم اس ل ابی اے بابا جی لمت ابو دو ولدا تا بندګی کې لا یسمو چا نه اوري ولا يفسر او للذکور شی ولا یغنی عن شیء اونتا تا ما مولګونه فائدہ دار لا ترتخ اراغب ان تنته عن الهت يا ابراهيم لا ان لم تنته لارجمنك وهجرني مليا زمال زمال لار زمال ابراهيم زما دريق مخ اړي زما لار د پر خدا زبر زاز ما د مخ نه روکشا زبر په ګټو ما نه ਸੰسار کم زما کور کې باندې پاتې کیږي ابراهيم عليه الصلاه والسلام عليك داوود سلام السلام به ضمانه طرف نه نه ضمانه طرف نه ته ضرر نه در رسی سلام یا سلام د بایکاټ لاړه مستاکور او توستاد مبارک شي ابراهيم عليه السلام د الله دین د پارکور پرخه ده نمروت مقابله کې هغه بیا اورته اورزې دلې لیکن چکه یو انسان بدبخت وی بدبختا ابراهيم عليه السلام د اور نه صحیح سلامت روهه تو نمروت اومن له چې ابراهيم عليه السلام په ها کرے لیکن بیایند دین تا غاړه کې نه خدا دیو جنا تاریخ الملوک والعمم کې علامه طبری ذکر کوي چې الله پاغا باندې ماشه مسلط کو ټول لغکر نه د ما ماشه غوخي وخړلې او د په غوځو کې یو ماشه د نشو په دماغ یو ته پنځه حق خللې او سلور سوا کاله د دیوار لسر راخلاسا او او دنا سنه تعالی سلور سوا کاله داسې ذلت عمر کې بیا پاتې شوه الله رب العزت خلیکین بدبختہ بدبختہ چې حق دلائل ویلی او بیا م نمنې دایا ساتې په دین بان غیرت غوسه دا انسان لخامه خوا خو ناکام انسان هغه تبا انسان هغه چې هغه ته حق معلوم شي او بیا م نمنې مطلب سره مطلب دار هر یو انسان چې کلم مسلمان دی چاغه باندې داسې خبره لګی چې د اسلام خلاف د تخکاری نو دې په خپکیږي او د په هغه باندې کې درديږي د جنگ ته تیاریږي ابو جهل جنگ اوله کاو داولنا ابو جهل عذبا شیبا داوی دا نظریه او یوه په قیامت کې وم قسمونه خوري الله رب العزت بوته تا شرک اوله کړه دې وسوي والله ربنا ما كنا مشریکین قسم دې وي زمنګ پال لا باندې زمنګ دې پخپل رب باندې قسم وي والله ربنا ما كنا مشرکین زمنګ دی پر رب باندې قسم می مې خوش شرک نه کړي رب سر کوي ټول مشرکان بجي جايي ابو جهل بموایو والله ربنا ما كنا مشرکین الله استاه پزات مې قسمی ما خوش شرک نه کړي او دبوشيبو موي والله ربنا ما كنا مشرکین الله ست آزاد دې قسم به موږ شرک نه وکړو ناغوی نا دې ته شرک نه وکنا اغه وي موږ خپل دین بچو دین سره د پلار نیکه طریقہ راټینګو اغه ته حق کاره شو خو بیا نه د منله عمر فاروق رضی الله تعالی توره راغسترا اغه وې داسړه پیداشه یې ز موږ دین خراب کو نبی رحمه السلام په سیرا روان دي او نبی له سلام په سیټر راغسترا لیکن دا اغه دا ابو جهل حالت وګورئ کنا چې کله حق او تخکاری شه نه عمر رضی الله تاهو اغلم کوڅه اور ګلرا خدا حب د معلومې دل نه پس اغه بیا اسلام قبول کړي له ابو جهل زدی انادی سره دینه حق و تا معلوم ندا او تخ معلوم شه بیا نه دمنله او په دې باره د اسلام د قران او د تاریخ ډیر مثالونه موجود دي ابو جهل بم طواف کا او لګیابو عبادت وکاو حج وکاو مزه وکاو ګیره غټوا ستوان به تقسیمول جمعتونې جوړول منذنا بهکل قران غواري په دي باندې نبي عليه السلام هم طواف کا الله هم ابن كثير ذکر کړی دي او دوی هم لګیاو تواب به کاو نبي عليه السلام به الله لبايك لبايك لا شریک لك ابو جهل هم لګیاو اللهم لبايك لبايك لا شریک لك اے الله استاد دربار کے حاضر يم الله استاد دربار کے حاضر يم الله استاد شریک نشته لكبه چدا کلمات نبي عليه السلام قد قد قد قد باندې اوردګا نور سوا کلمات د ځانمو آیا ابو جهل و نه یو خبر بلشتره هغه شرک نه دی هغه صحیح طریقه را خبره را وی الا شریکان لک تملکه و ملکا الله ساه سو شریکان نشه مگر هغه چتاوت اختیار ور کړل زمنګا تا تا وسلی الله مونږ دوی توه نو دوی تا تا در پاس کوي مونږه ای ډایرک نشو غختله ان ډایرک داز مونږ وسایل وساید دي ذرایې دي لکه وایسان چې چتا پارچنګ پکار ویندار الله تم وو سلیه پکار دی څنګه چې جج د پارا وکیل پکار ویندار الله تم نازولي پکار دی هر یو شریه پارا خپل چتا سی له یو پوره پکار دی وینداري الله تم وو سلیه پکار دی ناول خدای دی باندې نه پويږي چې د مخلوق او د خالق فرق سره بل دای سيړي خو چې انسان خپیک دی نو تر اولیاء او توهین اولي کې دغوي مثال سره اولي ورکه الله رب الناس فرمای لسا کمسلی شئی اے بندګانو د الله په شان حصې فلا تذربو لله الامثال اے بندګانو الله د پړداسی مثالونه مې بیانوي دا موه اچ الله ته وصولې لټوم ټیک دا, دا وصول نیک عمل ولټو کنه ولیکن دا چې خلکو کمې وصولي شروع کړې دي د مکی د دا دارالحدیث یو لوی عالم په کتاب کې لیکلې دي اغه کې اغه یو قصیده لیکلې را اغه وی قولو لما يدعو سوى الرحمن متخشيا من ذلۃ العبدان یا داعيا غير الاله الا تد ان الدعاء عباده الرحمن قولو لما يدعو سوى الرحمن وای اغه چاته دا پیغام اور سوي هغه چاته چې الله نه سواه بلته چې شروع کړې دي یا داعين غير الاله الا تد ان الدع عبارات الرحماني اے دا لانا سیو بل چاته چغه وهون کیا اے دا لانا سیو بل چاته سرٹی ٹاون کیا استره دی علاقه ک استره پ دز مکه بانیشته دي شکر وبا سی الله رب العزت پن پیر شیخ القران غریق رحمت کی الله رب دی اغا خلق مرحوم او مغفور کی چامنده قران پلاس کرا کڑے پ اللہ قسم دا تيران مننم دان غری پغاळा باندي ناس چل به از مکه لار اخلاص کو وسور صدر کی دینه راز مقدر باندې ما چا به د بغداد شای میرانا ازور د ډیر و ما نیولیل من ستانا ل رحمت دا بوزي پی کې دخوا زما استاد محترم شیخ الحدیث سیف اغه په جماعت کې ما پختله او ریدل امام با تن استه او دا بوزي پی خود لوي امداد کن, ام کن ای بندغم آزاد در دین او دنیا شاد کو ای شیخ عبد القادر جماعت کی بناست امداد کو نم امداد کو نم بندغه مازاد کو دا وظیفه وو جماعت کی شروعا ای شیخ عبد القادر دا بندا دل غم نخلاص کا گدثر امداد کو د مددگار شا سو کو یپرا بابا اورسه یسو کو یلو ځوان پنیکې رمضان چی سو کو کوکل له پتر دې سو کو باول حق دیلاتک قسمه قسم کسی شروع کړی نو ګولو لمن يدعو سوى الرحمن متخشيا في ذلۃ العبدان د الله نه سوا نور ته چغې وهونکې نور ته ځان ذلیلہ کون کېږي اغو تاجزي کون کېږي اغو ته سرنخ کته کون کېږي کلمہ کې یو څه وي حقیقت بیا بهر چلار شي بل سکه پموس کې و یا کنا بو دو یا کنا استعين اے الله خاصه بندگی کو الله خاصانه امداد غواړو ډایرک الله نغړی باروزی الله په حق د پلان کې بجاهه فلان په حق فلان به تو فعل فلان زما رورا الله ګوارې د الله کور کې د الله کتاب مخه ترې پاو دس کې ناسیم کځم چاسره پله پټه شریک وی یا زمنګ دا مقصد وی چې دا مولار ذلیل شي یا دا امیر ذلیل شي یا دې خلک او جنگيږي الله دې موږ دې زین روغ نه پاسې الله ک زما پزله کې دا وی چې یو شي د یو اميري بي د شي ا د قوم سپكاو زريله شي الله رب ال عزت زما په حال عالم دي الله دي ما قدير زيبان اولسي زما رورا الله په سر حاضر ناظر دي مختلف غاړه خلاصولي استاد او پوجولې کي خير اچولي نو په موس کې سو اييا كنابود او اييا كنستاين الا خاصه بندگي کو الله خاصتا نه امداد غړو او بیا سو اييا كنابود نه پسوي امدادکن امدادکن ای بندغم آزادکن ندل تو ایا الله اللہ امداد بستان غوارم آل تو امدادکن ای شیخ عبدالقاضی رو امداد تو که شیخ عبدالقاضی را مدد په موز بان ایمان شتا یو طرب تو فضع اللہ مخلصین اللہ الدین قرآن وی قرآن حدیث کی راضی رب تالیل للقرآن والقرآن یلعنه ورب مسلن والصلاة تلعنه دیر کرتا یو موس کون کې یې مزوته اے موس کون کې یې پتا لاند شام دیر کرتا قران لستون کې یې و تو اے قران لستون کې یې پتا لاند شام وجسرا موس کې ولار دې لاس پنامه دې او داس کې دې د الله پکور کې مخف قبلہ دې لاس پنامو امام په سنیت تړلې په جمعات کې مخب قبلہ باندې ولار دې وای یا کنا عبدو و یا ک نستعين چې بهر او زین بیا بل چاته چیرې وای نو دا مز تو چې تابانې لانت شهقرآ کې وئ چې فض الله مخې نه لهدينینقرآ سری که قااب کې زیکررکي ومن عزلو م دو میدو ی و زیاد ګمران د دغه چانا چې الله نه سیاب بل چاته چغې وئ دغ زیات سووک مران د شي کې دی او د بیا بهر بل چاته چغې وئ نو دا انسان دی چې پدبانې مضلا نهئ پهدبانې خپهقرآ تلاوت ټ لا نهي آ چلاسی بابا وای کنا وای خلق وای کلمہ یو الہ یودے بیا قبرن تہ سجدے کڑے په دہات کی نو چې الله مشکل کو شاہ حاجت روا دے نو غیر و تروان دی په حاجت کی کلمہ کی دا خلق چغه وای چې الہ یو خلق وای کلمہ کی یو یودے بیا قبرن تہ سجدے کڑے په دہات کی باندو کی قبرن تہ پسجدو باندې پراتی دی نجا الله مشکل کو شاه جت روان دي ول غير روان دی په حاجات کې کم يو حاجات چې الله نشي پورا کولې او چا د الله رب العزت دربار نه سوا کم دربار دي چې هغه خلکو یې تره پورا کړی دي الله ويغزبو ان تر اکتا سواله او بني ادم هين يسال يغزبو الله رب العزت هغه ذات دي چې سمرت غاړي ما طرف ته ګوري چې تا هغه ګوري نو زمو ته اوجب وړه خرابيږي الله رب عزت هغه غضب دے چې سمرا داغن غواړي هغه خوشاليږي انسان نه چې او پیر غواړي بیا غواړي بیا غواړي او یې ماف کا الله رب عزت چې سمرا غواړي الله خوشاليږي نو یادا اين غير الاله علا اتد ان الدعاء عباده الرحمني اي دا الله نه بل چاته چغي وهن کې اول نه من کوي عبادت دعا دعا کو مخ العباده عبادت نه ليو تا عبادت د بل لپاره شورو کو ان نظر عبادت ول عبادت له غیر الله کفر کان ظلمال کی حدیث ده شکل اوله بدیو الانتاج ده حد او سب ثاقت کا نتیجه پختو له معلومیږي چې ان نظر له غیر الله کفرن نه اوله له غیر الله په نظر نوم نظر نیاز کې نو یادا یعنی غیر الاله اعلی تد ان دع عبادت الرحمن الله اقرب من دعوات ال قربت وهو المجيب بلا توسط ساری الله اقرب من دعواته للقربات الله غزا دې چې مصیبات پیوته چره وي هغه ډیر نږدې دی سمره نږدې دی صحابه تفوس نبی عليه السلام ته فرمایا قریب ربنا فنناجي ان بعید فنناديه اے دا الله رسول الله نږدې دی چې موږ سره پټې پټې جړګي وکو یا الله لری دی چې موږ ته چره نن سبای کړه لا اله الا الله فزور به ذکر شروع کی نبی علیہ السلام ککړی وی صحابهو ککړی وی رو راز دین کومه زماد الله ر دین سره دښمنی نه ده نبی علیہ السلام څو ذینو کې ذکر تیز ویلې بانک ذکر دی پچغه هوا یا د تجبیرات العیدین ذکر دے نبی علیہ السلام په زور ویلې دا ده کې بهش کویا سو کو ته مدد نه وای دا غینه سیوا ته په زور لږه ذکر کې دا صحابهو نه دی نبی علیہ السلام نه دی کړي قران و ود و ربکم تزرع و خفیا نو خلاف کې اوولې ځان په بداتو کې مبتلا کې نو دیوajana نبي علي صلوات السلام نه صحابه ته پوسغي اقريب ربنا فننجي دا الله رسول زمنګا رب نس دېره چ مونږه پټراو بلو ام بعید فن یا جدار چ مونږه ته چغي دا ټیم کې الله رب عزت آیات نازل کو و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اوجیبو دعوت اداي عزاداني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي اے زمام محبوبا کله چې زمام بندگان تانه زمام مبارکي تپوس کوي وتؤايا فاني قريب يقينا ز ډير نږدېم سمرا نږدې من حبل الوريد اجيب دعوه الداعي اذا دعاني قبل ما دوار دعا كون کي اک لچ مارا بلي پما دي ایمان راوړې زم ما قبولتي ديو کي نا الله رب عزت نږدې الله اقرب من دعاولت لقربت وهو المجيب بلا توسط ثاني الله رب لي کوم مصیبت دي چا الله نسه ابس کي ایم سسکاللہو بزرن فلا کاشفلہو اللہو سور انام سوئی اے بندہ کتاتا معمولی تکلیب درورسی گی داغی لالانا سوا بل سوک لرکون کے نشترے سر خوگے جوړون کے اللہ بات ختمہ ان کے اللہ بچیور کوون ان کے اللہ مصیبتنا لرکون کے اللہ خوشالہ راوست ان کے الله دشمن دفعہ ان کے اللہ ہر یو مسئلے حل کا ان کے اللہ وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کو شاہ سب کا وہی ایک غوث آزم ہے یہی للکارت دیتا جا اگا مشکل کو شاہ دے اگا حجت روا دے پہر سیوانی پوئے صرف یو اللہ دے لَقَدْ عَسْمَاتَ لَوْنَا دَيْتَ حَيِّن وَلَاكِنْ لَا سَمَا عَلِمَنْتُ نَا دِي اے نا پوئے انسانا داللانا سیوات غیر تچگی وحی آگو کچره جون دي تر چغه والے هغه باور دې لری چې مړو ته پڅه کو الله اقرب ممن دعوات ال قربت وهو المجيب بلا توسط ثاني وهو المجيب هم دغه الله قبلون کې به غیر د بل واسطې نه دارک الله اوريدون کې بیا وې ليس التوسل والتقرب بالحوا لے ست وصل <تصفيق> و تقرب <تصفيق> و بالحوا بیالبتقا والبر والعحسانی کتوئے نو سلچرا لے ست وصل و تقرب و بالحوا وسیلا اللہ تا نزدی کت دا پخ پل خواہش باندن ری پس باندرے بلبتقا والبر والعحسانی تقوا باندرے نیکی باندرے پا خیر خې گرے کولو باندرے توئے دا چاوئے لیرے مانتوی چی دارہ بیت اللہ شیخ الحدیث دا مکیم و کرمی ویلی اگرالعبیات الجامعان للمسائل النافعات آغی کی کدا اشعار نوچ تسوائز آغی د تیاریم او دا حوالو سر نوچ دا دا مکیم و کرمی شیخ العدیس آغو ویلی کتے ایر دا غنمنام یو عالم ویلی میمانا دا اللہ کتاب خمانے کنا ویلیس التوصل والتقرب بالحوا بل بطق والبر والعحسانی ناغم وی هذا کتاب اللہ يفسل بیننا حل جاء فیه توصلوا بفلانی دا دا الله کتاب دے زمنگ پمیاس کی دا فیصلہ کون کرے راشاد الله کتاب پاڼا پاڼا باندې وګورا ټکی پر ټکی باندې وګورا عوامم پی پوئیږي یو آیات کدا سے اخای ھذا کتاب الله یفصل بیننا حل جاء فیه توصلوا بفلانی پدی قران کدا سے ویلی چ توصلوا بفلانن توصلوا بالنبی توصلوا بال توصلو توسلو ب صیدي بالعاالې ب تقین د قیل قو ااقتاب بدله او شرې اوغربیڅ په کشته الله رابلتې چې ووبته لو وله زما بند د ګو ما ته وسیلو لټويڅور پسې وجهاهدو في سلی وصللا الله تداره چې د الله پلار کې اوجنګګ دا الله ته سییلکه ن کې بعد تو که د الله ته اوصل لکه نو کتاب الله افلو ب حل جا فیه توسلو بی الله کتاب کے چرم دانشترے چی اللہ ویلی چې پلان کی بانی و سیلو نی کی بانی و سیلو نی او دا خونن سبا مسلہ ډیر آسان شویرہ د عربوں نے یو فتاورا فتاور مجموع فتاور عبداللہ نے باد رحمہ اللہ آگا وہ جلدہ کرا دا درین جلد اوله اول سفا بانی کی العقیدہ غټ ورکڑ دا گھٹ کتاب ماس رشتہ رے العقی مجموع الفطار عبد الله ابن باسط اولنی مخبان ذکر کړی دی آغاز ذکر کوي په دې قبرن باندې وسیلنی ول او دې ته فریاد کول واي ات توسلو بالمقابر من دین ابي جهل او قبرن باندې وسیلنی ول د ابو جهل دین دے په دې قبره امیانه پويږي هازامن دین ابي جهل دار ابو جهل دینو په مړو باندې درگاهونو باندې قبرن باندې وسیلې دار ابو جهل له اود دینو او وین دې ته شرک نه وي لکه سرنګ چې نندوي ولا همو و سړي دې سداخل شرک نه دي ابو جاهر بن قیاامت کې چي كوي والله ربنا ما كنا مشركين الله ستاپ ذات مې قسم ما خو شرک نه کړې الله موږو مشرکان نو الا شريكا لكا تملك و ما ملك الله ست شرکان نيشته مگر اچتا او ته اختيار ور کړې پخپله سي اختيار نيشته ابو جہل ته دين ښکارا شو لیکن وې نه منو الله رب ول عزت تبا کو د نبی عليه الصلاه والسلام تر ابو طالب ته دين ښکارا شو وې نه الله رب ول ابو لهب الله رب ول عزت ابو لهب باندې عذاب راوست تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسبه سيصل نار ذات لهب و امراه حماله الحطب كم لا سباندي چی نبی علیہ السلام پسی گٹی راو چو تکڑی دی لاس اللہ صبانی پاک پرستو گزارو نکڑی دی اللہ رب علیدت فرمائی تبت یدا عبیلہ بیو و تبو دگا اللہ صدی تباشی چاک پرست پسی گٹی راو چو و تبو حلاک شوی ہم دی تی خیر مکوا داخل سید دی خیر مکوا قریشی و نصب دی خیر مکوا اہل قبل دی انم که کنا لا تکفر اهل القبلہ لا تکفر اهل القبلہ حدیث کراغلی دی بای جان دا واجب خبره را یو سړی قبلی ته مخکیس ربته کافر او ته موایا کار تکی کوي یو سړی قبله دنه منزنه کولغه ته لکافر وای دا به ظلم او زیاته نیوی یو سړی ردی دنره قبرونو بندګین کوي او قبلی ته مو سره مخکی هغه ته کافر ویل ګنا نو هغه بیت کې چې ابو جهل کول اينه قبله کې اغو یې سجدي الله تم کولی خدای غیر اللهم قایلو اغو دې کافر اولای اغه ابو لهب چې کله مثلا ندام نه الله رب دې فرمایي تب تو یدا ابي لهب و تب اغم تباشو نو ټول نسل تباشو چې کوم نا فرمانو بل تر تاغه تره نبی عليه السلام چې دا ډیر زیات خدمت کړو ابو طالب او نبی عليه السلام سره ډیر خې غلې آغا چې کله کافیر را غلی دی و تو اید اخپل را رب پویا کا ویو را رب منشا بس کدا مسلی کوه نبی علیہ السلام خپشو چی شو ویو را را را پشا ویو اللہ لن یسلو الیک بجمعهم حتا و سدفت تراب دفینا زمان را را اخپل مسلح بیانا و اپا اللہ میلے قسمی دویتاتا نشی در نیزے که دلے چې پوری کې زخارو کی زرزر کڑنیم او زیلت پت کرنیم اغا پوری کله جوفات کی نبی علیہ السلام را له وترو د الله د پاره کلمه وایا یو ترب تخپل یاران تناس دیغه وی خیال کا د خپل پلار نیکه طریقہ پر نه نبی علیہ السلام وتو وتر د الله را العزت بان ایمان راوړه ابو طالب سوي حق خلی دل له خو من له نه دی اغه وی و نصحتنی وعلمت انک ناصهین و لقد صدقت ثم امینا لول الملامه هزارو مصبتن لوجتنی سمحم بزا کا مبینا ای زما را ما تخبط راجت زما ډیر خیر خوای زما ډیر خیر خوای دی لټول را اخرات ته پته راجت صادق او امین انسان دروغ نموهی ولین منی تر خبره ولین منی اغه الا لملامت او هزار مصبت قراره کچره د مکی د جینکو پیغورونه نوي نو ما بس تا خبره قبول کړي خلک به خاندي دا خلک بسوي جو ګور او یریده کرا خپل خبرې پرې خودلا کلا چې ملکیږي نبی علیہ السلام یې کلي موه ويا هغه غو ته اوچته کله وه خلک غو وره اخترت النار علی الار خلقما اور غره کو په پی غور باندې اور مقابله کو په غور نشم برداشت کولې نو دا سو دا هغه بدترین انسان ازلی بدبخت انسان هغه چې کله حق او تخکاری شبیا نه دې منلې و یا انا اموت علی دین عبدالمطلبون وارث خلق او زر عبدالمطلب په دین باندې لاړم اخرت په ترجه دي حق دي او خلک بخاندی دا زمونږ د پښتنو خبره راوېره خلک بخاندی سوکو دا پختو اول ابو طالب کړي دا غ بدبخت خلکو ما وی چې غوسه ار چلا ورزي خو حسین پس چې حق کارشي او بیا هم دې پختو اغنا کردو باندې ټینګوي دا ابو جہل ملګری او چې حق کارشي او خبره اومني دا حق پرس انسان بل طرف تا امر رضی الله تا تورا را گستیرا را روان دیوی مئی دلونی علا حاضر رجل دا سړی را توقع شد تا تشم لنا و فرق جمعنا از ټول طول قوم تس نس کو دن, دن سر قلم کو ما دل بزو کاتخت مو ما لارک یو صحابی ورزیوی تا غپا سیزی خپل اوخی و د خپل خور تا پوست دیو کا لاریل تا سجنگ جگڑا ہو شولا اللہ را بولی زد اغتا چه حق کارکی دا قرآن بلې خور یا الستل یادې پک بل الستن کې ویلستل سترګونه اوخ کې روانې شوي او ته ماتا نبي عليه السلام مخه کوم ذکرې یو صحابي روان کو و وبشير یا عمر نبی عليه السلام ستاسو لپاره دعا, دعا کړو چې عمر ته الله هدايت نصیب کړي عمر رضی الله تعالی روان دي نبی عليه السلام ته چا پیغام راوړا چې عمر را روان دي تور رو سره پلاس کړي کی سبا کیږي امير همزره دینو یو سر مز مخ کې مسلمان شویلې اغه هم داسي مسلمان شوه چې د غیرت دواجنہ اسکار نراله لور وتو ایت پخ کارونو پسه گردا او تا ورارو محمد اغه ابو جہل رټلری وهلری وخه روان شکم مجلس کې چ ابو جہل ناس وو وی العینا تا زمو ورارو د سیلی دي او ورې تور پکاټي باندې ول اثر او ټکاو وی واه اغه ما قسم دي ویل هي سم دي ویلی اغه ایت پدی باندې زمو ورارو غصه چا د دین دعوت چلای الله اله الله محمد رسول الله دا د غیرت مسلمان او دا قوت مسلمانو وو الله رب لدت اغت ایمان نصیب کلو وو چې کله عمر را روان دي ابي هر همزوي د الله رسول دته زو زما چې د پکه م اراده ل روان دي نبي عليه السلام نه عمر ک تور پلاس ته خوغه تر بزه خبر وکم چې کله عمر را رسیدو نبي عليه السلام د دې غریوان اونیو و پي متا تسليم يا عمر عمر کله به اسلام قبل اغو د الله رسول ز خوغه اسلام د ما ته حق معلوم شه چې اسلام حق دین الله رب دې تا عمر دینی اسلام نصیب کو غوسه ورغلی و چې دې زمونږ ډلې خرابې دې زمونږه مجلس ختمي دې زمونږ په میثي اختلافات پیدا کړي او چې حق پته ولګي دلته نو قبول کو بل موقضا یو طرف, طرف دی تلی دی, دی نبی عليه السلام د حق دعوت کاو بل طرف دی دې خپلی او دعوا کړي را چې کله نبی عليه السلام د دې فاني دنیا نه رحلت کړي نبی عليه الصلاه و السلام نبی علیہ السلام مرشدین محبره پوریږي بعض خلکو دابه نه ویچ نبی علیہ السلام مرشد ته توهین دي نو کذا توهین دغه بیا د الله کتاب توهین کړل یاعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب له فرمای انه ک میت و انه میتون تَم تمړ کې دن نو دې همړ کې میت اطلاق بشوي نو دا راغیږي الله رب را له فرمای اغا آیات ابوبکر صدیق ام بیا استلو عمر رضی اللہ عنہ چې کله نبی علیہ السلام وفات دي عمر رضی اللہ عنہ تر چا دا اوه چې نبی علیہ السلام مړ دي اغه نو سر قلم کوم پختل غیرت باندې اولاد دی خفته تر حق نشته دي لا صحابه غاغ نشي کوله چې کله سنح مقام نا ابوبکر صدیق طف تو لګه درا روان دي راهله نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات او قتل دماغ مبارک نه ولا صدر عزت کو چوی کتل نبی علیہ السلام روح پرواز کرو فا قبلا ما بین آئین ایهی ابو بگر سی دیگ دنبی علیہ السلام تندے مبارک کل کو بیایوی لنیج ما اللہ علیکم موت تاینی. چرم الله تا بانے دو مرگ او زیکئی یو مرگو اغطا اوسکو با روو ټول ٹول صحابہ پریشان دی غگ نشکو لی عمر جلا تورن یولی را پا پلا خبرک لگ دی غصرے حق و تلاپت نشترے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بکر صدیق اجلس عمر کہنا کی nástو آغاز شروع شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی تا طور صحابہ تا الله رب عزت کتاب تلاوت شروع کو و یوم محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام ما تقتلن قلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلير ذل الله شيئا وسيجز الله الشاكرین وما اللہ اللہ محمد الا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نو مگر دا الله استاد دا الله رسول له افا انما توقعتن قلبتم على اكابكم آیا کدا نبی مرشه یا چا دلاس نہ قتل شتاس بدن پر رہی اچھا جدین پر خد الله تذرر نشی رسول الله ابو موحدین تبدل گئی عمر رضی اللہ عنہ کے ناستو بیا بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی من کان یعبدو محمدن فإنا محمدن قدما و من کان رب محمد فإنه حی لا يموت چاچی دنغه اسلام محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کولا نبی علیہ السلام مرشه هغه د بندگی پری دی اسلام دی پری دی ومن من کان یعبدو رب محمد فإنه حی لا يموت چاچی دنغه علیہ السلام د رب بندگی کولا هغه مشه جونده په مرګ ناراضی دا خبرہ و عمر فاروق رضی اللہ تا تورکے خدا سر اونو دا سوشو او دا سدی سباشو انو پا پاسی ټول تول صحابہ دي خپل اعلان شروع کو اقپل حق و تخکر شووی من اللہ ات تاریخ الاسلامی کی محمود شاکر ذکر کردی علامہ قرطبی علجام علی احکام القرآن کی ذکر کردی وَيَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ مَقَالَةً بِالْعَمْسِئِ اې خلکو وره ما پرونیو خبره کړې وا خبره مې دا کړې که چا اووي چه نبی عليه السلام مرد ذوات سر قلم کوم ادا خبره ما کړې ما كانت من کتاب كتاب الله وا وره زما دا خبره غوړې د الله د کتاب نه نه دا زما خپل سوچو زه خطا شې ما زما د خپل فتوی نه رجوده او نبی عليه السلام وفات شې دي د ټولو صحابه اجماع په دي باندې نبي عليه السلام وفات شې وفات شې له خبرم اداکو لا حق پرست انسان تا چکل حق کار رشی اغرا اگر زی اغاب زد پری دی انات پریدي دا عزیر علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے اللہ رب العزت فرمائی عزیر علیہ السلام تیری گی حاسی پزلکی رالو دا کلے با اللہ دوبارہ سنگ پیدا کری او اغا حالاتو کدے مسترف شو خیالاتی بدل را بدل شو چې بیا بدا خلق پیدا کی گی یو یو اللہ رب العزت پا عزیر علیہ السلام بان مرگ ر فَمَاتَهُ اللَّهُ وَمَاتَ مِنْ ثُمَّ بَعَثَاهُ الله رب عزت طغه باندې مرگ راوستو بیاي پورت کو قالا کملبسا الله رب عزت پوس کي سمره وخت دي تیر کو قالا لست يوما او باذ يوم اور رسول سلامي الله ما يرزيا سي صد اور دي تیر الله رب لرس فرمای فلم ما تبين له قال علم ان الله على كل شيء قدير الاده ته خبر اخره کار کله نو د چې غټ کله الله پويشم اے الله پويشم ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پاک په هر قدرت باندې قدرت ولري الله سچ کین نو او کولای شي باندې هغه محتاج دي الله را دې دې هغه غني دي هغه را چا محتاج نری حق او تخيارش او غرز دې لری او فورا د الله طرف ته متوجه شوي عرض ميدا کاو کاهره د انسان لغیرت ورزی غصه ورزی غضب ورزی و یره داخله زمون دین خرابای او ګوراسوچو کا زمار ورا کاغه مشر دې کا کشر دې که ځوان دې که بډار دې کا میار دې کا سید دې کا عالم دې الله زمون پسر باندې حاضر ناظر دې چې مونږ دغه خیر خایو او کومونږه بد خایو الله رب عزت دې زمون سره محاسب شي مونږه خیر خایو او یت نیت چې که ما عقیده الله رب دې د قران سنت پرانا کې مونږ ته جلالہ اخیدار ټول خلکو ته نصب کی دا مشن د ټول انبیانو الله رب در سوره انبیا پینځسته م آیات کې فرمایي و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فعبد زما محبوبه استان مخ کې ما یو پیغمبر هم نه دی لګل کم چراغ لره هغه ودا مسلک ولا انه لا اله خیال کو دا اللہ نے سب بلا جترہ نشته صرف اللہ دے فعبدون زما بندگی کوی اللہ رب العزت فرمائی دا ټولو انبیاء مسلہ دا نبی علیہ السلام فرمای بوستو ذل گله شیما ان او قاتل الناس حتا یقولوا لا اله الا الله ز اللہ, اللہ پتر را له گله ما جنگی گمبا ترسو پوره ترسو پوره چې کیدره توحید خلقو نیخ پله کړی توحید خلقو بس نور بچایې دنیا نعمتنا دنیا خوشاله اغری له دوی مبارک شي نبی علیہ السلام چه بخط لګو من محمد بن عبد الله من محمد, محمد ابن عبد الله عبد هو رسول د محمد طرفنا چې الله بنده د الله استاد زه اله هرقل عظیم الروم اسلم تسلم والا فعليه اسم الریسین شهای سته چې د نبی علیہ السلام خاتون هر یو بادشاہ ته لګلېغه هغه ته دعوت ورکړلې یا اهله الكتاب تعال و الى, الى كلمه سواء بيننا وبينكم اهل الكتاب هو حق مساله تراشي چاغه مساله زمنګ استادو پميس کې مشترکه مساله دا. دا توحید مساله داغه دا مساله د دا لپاره الله انبيار علی په داغه مساله د نبی علی سلام تو شوی په داغه مساله د زکریا علی بدن ارشه یو په داغه مساله د یحیی علی سلام سر کړ په داغه مساله باندې ابراهیم علی سلام اور پدغه مساله باندې موسی علی السلام د نصر نو وستل شویو پدغه مساله باندې ایوب علی السلام دردل شویو پدغه مساله باندې امام احمد ابن حنبل رحم الله او خربه نشور شویو پدغه مساله باندې امام مالک پچوکې پکوړو وحل شویو پدغه مساله د حق پچک باندې ا حقیت الزیاد د حجاج ابن یوسف د لاس نا شهید شویو چې کله او وختل نه ا حجاج ابن یوسف اغه د تپوسونه کوي و اتو ازستانه سوتو پوسنکم اغا عالم حجي تو زياد سل ما بدالك مام د الله په نذات باندې قسم خورله لئن سئلت لا اصدقنا و ان لا اصبرنا زمانه چاته پوسغه زبه حق وناکم کما باندې تکلیف راته زبه صبرکم حجاج ابن يوسف ظالم دخل کو ازلم الناس اغا توي ماذا ما تقولو في حق عبد الملك ابن مروان ما تقولو في حق حجاج اتوئی تا زمان پا بارا کسوئے اغاو توئی اغا عالم حتیت زیات وئی انکا ظالم و انکا عدو اللہ تا لوئی ظالمئے تا دا اللہ پا دشمنانو کن لوئی دشمنئے اغاو خوا و ما تقولو تی حق عبد الملک ابن مروان عبد الملک ابن مروان بادشاہ سنگے انسان دے اغاو انہو ظالم و انہو عدو من آداء الله و انکا خطیعت من خطیعته اغا دا الله دشمن دے اغا لوئی ظالم د او داغه دو ګناهونو نه لوی ګناته چې خلکو مسلط کړي اغه عالمي او تاړو دو ګمن زبانه په منګل زبانه داغه غوخه جدا کولې او ډوکو ته اور سه داغه داخله قدر فقدر نو وتلې ویولې ته حق مسلمان ابي الرسول سلام فرمای کلمتو حق عند سلطان جائر امام احمد ابن حنبل رحم الله روان کړي کړي ورکول غاळी شاتني او کس کاست ساده ناراح کو وتو ته په جنې امام احمد ابن اغه سره اوتوی هي ہاسم د میرے ابو الهیثم او از ابو الهیسم پدی ملک ز انٹرنیشنل ڈاکو یما 1700 یا 17000 کوڑے ما د غلا د پاره خړلې او زګوره د غلا نه منشه نیما خیال کا و امام احمد ابن حنبلا چې د بادشاه کوڑے ته د حق نه مننه کی اغه یې زما د رب سروادرا چې دغلا غلا د پاره خلاګر کوڑے برداشت کئ زانی د زنا د پاره رجم برداشت کئ د ڈاکو د پاره دشمنی برداشت پورټون د پولی پټی لپاره دوشمنی برداشت کئ مونږ دوشمنیان نه چا سره نه کوو یو سړی کئ نو په پا پولی پټی چي سوکئ مونږ د دین لپاره تیار یو ذکریا علی سلام کړیو ا احما امام احمد ابن حنبل رحم الله کړی دی امام مالک رحم الله د بادشاہ سره کړی وا نو الله ګوا دی چې مونږ ویلیم د الله رب العزت د دین قربان دی مونږه د ټولو خیر هانیو مونږ را دی علاقي اوسې دن د پاکستان ماشیندان یدی خاوري بچيو یدی خاوري دا خوراکونه لويشې وینا او اردکيو سرنګ به انسان دا کی چ اخپل قوم په مخه خپل mesti او جنگای هغه وسنګ انسان وی چ خپل قوم تبایئ ولټای لیکن شیطان دې دخل کو په ذهن کې مختلف حربې سوچنا چي دوی خلکو خلک جنگای دوی جگړه پیدا کئ دوی دا کئ دوی هغه کئ الله رب العزت چې کم خبره ما وکړلې الله رب العزت دې زماده پارا استا سره بلکه دا ټول عالم انسان د پاره د نجات او د کامیابی او وګرځي کم اختلافات د مسلمانانو په میسک راغلي الله رب العزت د دا اختلافات په خپل رحم وکرم باندې ختم کړي الله رب العزت د پاخې دي توحید باندې ټول یو کړي او الٰه العالمین دې په هغه ورځ باندې چې ټولو ظالمانو په سرونو ختنه ویلې مجرمانو په ذلیل او لاړوي الله رب العزت دې موږ په هغه ورځ باندې خلص تر کې نه پاسې الله دې موږ ذلیل نه الله رب العزت دی پاور ربانی منګه او چتو سترګوالا او شفاعت کا ان کی اونکی جوړکی او نبی رحمت صلی الله علیه و شفاعت دی الله رب العزت مونږ نصیب کی پروگرام چې چا کړو زما خو اراده دا وا چې زبده اسلام کې د زنانه او تاریخ باندې نن خبر وکوم خو بس ناصفه ذهن ته دا خبر رااله نو الله رب العزت دی دا محنت په خپل دربار کې قبول منزور کی کوم زنانه چې دا مهنت کړي یا عبد الرزق را غیدان مهنت شورو دے په افم په ذریعہ باندې لوډ په ذریعہ باندې الہ العالمین دی د دویم اجر جزیل نصیب کی او کم عملګری چې دل تراغلی وي په دې ګرمای کې او دا تکلیفي برداشت کړی دی الہ العالمین دی کور مال حال د خیر او برکت نډکی الہ العالمین دی دا قدمونه په خپل دربار کې قبول او منزور کی الله اللهم صلی علی محمد وعلى ال محمد کما صلی تعالی علیه و الی نزون من هذا الغل morally